Hej, med dig. Hallo, hallo. Vi kan jo lige starte ud med at sige, at øh, det ikke er fake-profilen, vi har fået fat i i afsnittet, men den rigtige Ida Sofia. Og, det hvis, du lyt, og hvis du lytter med derude, spanske fake-profil, oh ja. Lok dig selv ned, inden at, øh, ja, vi kommer nok ikke og lukker der ned fysisk, men... kan du lige forklare, hvad det er, du sidder og snakker om til dem, der ikke lige har set min story øh, forleden? Jeg går ud fra, at alle vores lyttere, de har <laughs> dine stories. Det tror jeg ikke bare, du kan antage. Okay men det, der sker, det er, at øh, jeg vågner op til, at du har sendt mig en Instagram-profil, øh, som hedder Ida, med H, Sofia, underscore, underscore. Og øh, det er dine billeder, men øh, det er spansk derinde. Det får Alt foregår på spansk. Ja, har du, for, har du googlet, hvad det er, der står i bio? Nej, det har jeg faktisk ikke. Min jeg bruger... den kan tale lidt spansk. Hun har tjekket det for mig. Nå, er det noget jeg, jeg er, vil? Er, det, er det noget farligt? Nej, slet ikke. Det var jeg jo også bange for, men der står noget. Øh, der står sådan et, øh, et kølskabsagtigt øh, citat, hvor der står. Hun siger det er noget i stil med. Et hvert sted jeg befinder mig, bruger jeg muligheden til at leve godt. Er det noget du vil tage til dig selv måske? Nee. Nej. Nej. Den passer selv. ikke så godt på mig. Og så står der jo også noget under det er en fanaccount. Men så forstår jeg bare ikke det. Altså, så, så du har en fan i Spanien? Nej, jeg tror seriøst, det er en bot eller sådan noget. Som, altså, jeg, jeg tror ikke, at det er en ægte person, der har lavet den. Altså, Jeg tror jeg tror mere, at det er sådan en database af et eller andet sted. Du øh, øh, et sted i Rusland, der laver de bots, som andre mennesker kan købe, som er fake-følgere. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, så længe du bare ikke begynder at... Ja, så har længe den bare ikke begynder at udløje Ray-Ban til en 10 Jamen, det tror jeg også, den kunne finde på at gøre. For Ej, det... det tror jeg. Og det er derfor, jeg godt ved den lukket. Ej, ja, for Nu har jeg jo skrevet ud til Gud og være mand, om de vil hjælpe mig med at lukke den, og så må vi se, om den bliver lukket senere i dag. Og hvis ikke, så må alle godt gå ind og anmelde de tre lyttere, der er tilbage på den her podcast. <laughs> Nå, hvad hedder det? Vi, hvad hedder det, skal i dag lave et afsnit, hvor vi taler om dilemmaer. Det skal vi jo. Vi har fået et, et par stykker ind Vi spurgte på vores Instagram friendship og friendship Podcast Og der har faktisk kommet et par stykker Et par gode nogen, synes jeg mm. Et par lange nogen Det er nogle dedikerede dilemmaer den her gang, synes jeg Det er fedt Æm, Men vi kan Nej, ja, vi, vi tager sgu den Jeg har været mest vild med Fordi det er meget en øh, Ligesom at, være, at altså, være med i en film på mange måder Ja, jeg har ikke set det nu jo. Altså det her, det er, vir det er virkelig en fortælling. Det er det kunne lige så godt være et romantisk drama. Så læner jeg mig godt tilbage. Jeg gør det, fordi. Så altså, hvem skal jeg... læse op, klart og tydeligt? Jamen jeg skal lige sige, så god er jeg nemlig ikke til at læse. Skal jeg læse op? Nej, jeg har læst dansk, nu. eller det. Ja, du er så uddannet. Du har ikke læst dansk. Du jeg har, har læst. Jeg studerede. Jeg har, gået på, du har <laughs> gået på dansk. studie, Du har ikke læst dansk. Du har gået på dansk studiet i hvad der svarer til et semester. Jeg har der studeret. Det er der jeg studerer. Jamen, du siger, du har læst dansk. Det er altså kun okay. noget også, der er færdiguddannet må sige. Ikke? Ja, der gik der en et semester. Klub, Nå, er du klar? Mm. Hej, altid gode og skønne freundschaft. Jeg har et dilemma, som jeg håber, I vil tage op. Jeg er for nyligt lige kommet hjem fra den mest følelsesladet og intense tur til Schweiz. Jeg mødte den her vildt fantastiske fyr en aften for et par måneder siden på en ferie. Efter en måneds tid, øh, hvor vi har skrevet lidt frem og tilbage om at mødes, beslutter jeg mig for at booke billetter til Schweiz for at besøge ham, uden egentlig at kende særlig meget til eller om ham. Fast forward, vi har den sjoveste og mest fantastiske weekend, og der er ingen tvivl om, at begge virkelig er investeret i det her, der foregår mellem os. Hold, ej, jeg er forpustet. Øhm, jeg er nu kommet hjem totalt ængstelig og følelsesladet, efterladt med en følelse af tomhed og kæmpe savn. Han spiller professionel basketball, og, øh, og har en sjældent gang fri, vi har skrevet siden øh, vi skiltes, men intet konkret, hvornår vi, vi skal se hinanden igen. Jeg har, al jeg har aldrig oplevet en så real jeg tror, så reel connection øh, til et andet menneske, og har bare mest af alt lyst til at springe på det næste fly. Jeg vil ikke forekomme amasende og er udmærket klar over hans travle kalender. Jeg vil så gerne se ham igen, men er samtidig bange for at tabe ansigt, for hvad nu hvis det hele blot er i mit hoved og han. Og at han reelt set ikke sidder tilbage med samme følelse som mig. Hvad havde I gjort? Jeg er så træt af det, at det spil, vores generation specielt er så god til at spille i forhold til følelser. Og er egentlig ikke den bedste, når det kommer til dating. Så er jeg så meget i tvivl om, hvilken tilgang jeg skal benytte. Håber I vil tæmpe dilemma op. Om ikke andet, så tusind, tusind tak for det bedste program nogensinde. Jeg synes, det er en smuk fortælling. Det er så sødt. Jeg synes, det er en rigtig smuk fortælling. Wow. Øhm... Og det lyder som om, du allerede måske havde gjort dig nogle tanker, da du læste det første gang, eller hvad? Øh, nej, jeg synes bare, det var en smuk fortælling. Jo, og selvfølgelig har det også øh, gjort mig nogle tanker. Mm. Min første tanke var faktisk, den minder mig utrolig meget om, blev du egentlig også også engang kærester med en svensker på en ferie? Jo. Det minder mig lidt om den. Det var min jeg tror du vil tanke... sige, at det mindede dig om mig og Simon. Vi blev selvfølgelig ikke kærester på en ferie, men han spillede professionel fodbold og boede i et andet land. Det gjorde det så, da jeg Det med basketball læser først mm. i dag. Nå, okay. Min første tanke var, var det med øh, svenskar. Altså, jeg har haft flere langdistanceforhold i hvert fald. Jeg har kun haft et, og det var kun for København og Det var ikke lige øh, til et andet land. Altså, jeg har prøvet at, øh, at blive forelsket på en ferie, men det var uden, vi talte sammen. <laughs> Det var mere sådan, at jeg lå ved, ved, ved pulen og forestillede mig, at vi blev kærester, og hun var smuk, og vi kyssede, og lagde os ned til stranden, og så solnedgang sammen og de der ting. Men det gjorde så... I ikke noget af det? jeg overhovedet ikke. Hun <laughs> kiggede faktisk ikke på dig? <laughs> hun, hun, hun, be, hun ved faktisk stadigvæk, at jeg stadigvæk kan findes. Nej. Altså den dag i dag, hun er røvelig glad. Okay. Ja, så jeg har, jeg har ikke selv prøvet, og det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg var engang i Norge og spilte bass, da jeg spilte i band, <laughs> og der blev meget kalde, en af mine gode rigtig gode kammerater, vi blev forælsket den samme finske fyr, og vi... Nå, nej. <laughs> Nå, var det var sådan, Ej, finske, finske pige. Nå. Og øh, hun var så smuk. Havde krøller og brunt hår, og hun var simpelthen, hun var, hun var så skøn. Og øhm, det, der så sker, det er, at der er en, øh, lille, øh, en lille jonglør fra, øh, fra Norge der så øh, efter at mig så er blevet enige om, at det er mig, der ligesom må gå hen og tale Velkommen til kommer I frem til det? At det er dig, der vinder den? Jeg tror bare, vi har nogle dybsnakke. Øh, eller gør som en drenge gør over i sjældeklasse, slå sig om der, så øhm, og så vandt jeg. Og så da det ligesom skal til se, så kommer der en jonglør fra Norge af, og så, øh, så ender de som er blive kærester, og de kysser. En jonglør? Ja, det var sådan en... Altså sådan en, der jonglerer med kugler og bolde ja. og sådan noget? Ja, okay. yes, det var simpelthen en øh, festivitas af alle mulige øh, mennesker. Det var en cirkustur. Vi var jazzband der spillet i cirkus? Et norsk cirkus? Nej, det var sådan alle... er det sådan altså, en sommerferie-camp? Nej, det var... Øhm, åh, hvad fanden var det nu, det hed? Det var ikke en sommerferie-camp, men det var det, det var sådan noget øh, om, øh, om, øh, om sommeren, og så skulle alle musikskoler, øh, de bedste hold, mødes og spille musik. Og så kom ham jongløren. Hvad fanden så lavede jongløren så? <coughs> jeg ved det ikke. tror, er gået heller ikke velkommen der. Jeg aner det ikke. Nej, der. No. Men øhm, så er jeg så... Altså jeg er lidt en håbløs så jeg synes, at hun skal tage dig ned igen. Jamen, må er jo ikke bare tage til Nej, det kan hun selvfølgelig ikke. Jeg synes, at hun skal lave et facetime-opkald. Facetime? Så man Face kan... time. Selvfølgelig. Så man kan se hinanden i øjnene. og så man ved, at personligt laver alt muligt andet, når man taler telefon. Så lav et facetime-opkald. hvor I begge tog god tid. Og så bare sige. Hold da op, skal du lige få en nogen kartoffelmad med? Det er den her der kartoffelmad. de ker ja, kernerne, de rasler øh, rundt i min mave lige nu. Øhm, nej, men, prøver hun har ikke noget mist. Hun har jo simpelthen ikke noget mist. Personen bor Jo, hun har ikke noget mist og hun selv skriver, sin, altså, sådan, frygten, altså sit ansigt. Hun er bange for at tabe ansigt. Det forstår jeg også godt, men jeg synes til gengæld, at det her det er den bedste måde, man kan kaste sig ud i, om man tør at tabe ansigt. Fordi personen ikke er en, man møder, eller der er chance for at møde igen. Mm. Altså, Nå, men du tænker, at personen, skal ringe, person, øh, personen i Danmark skal ringe til person i Schweiz Og simpelthen bare lægge kortene på bordet Fordi ellers, så, når det er lang distance, så, øh, så, så, så, så, så synes jeg, at det kræver altså, det kræver for det første meget mere en, synes jeg Og så kræver det også bare, at man er ærlig Jamen, det gør det vel i alle relationer, om det er langdistance eller ej. 100 procent, men altså, øh, jeg synes, at hvis man, der er ikke den samme sådan, jeg synes, der er en form for længere snor på en eller anden måde i det der med at lægge så fladt ned, når man kan se hinanden oftere, fordi så er der noget fysisk accept. Mm. Øh, så, så kan man mødes nogle flere gange, få nogle kys, mødes på en bytur, tage sammen hjem og nærvær, hvor sådan, at jeg synes lige sådan, at når det er langdistance, så har ord meget mere betydning for mig. Der vægter jeg i hvert fald ord rigtig, rigtig højt. Ja, eller øh, hvad endnu vigtigere end ord? Handling. Ja, handling også. Ja. Så, så for eksempel det her med, at hvis han er lidt øh, dårlig til at få en aftale i kalenderen, eller øh, sige, jeg har en dag her, fordi nu ved jeg ikke, om det er det samme med professionelle basketballspillere, men når du er professionel fodboldspiller, så har du ret meget tid til at have gæster, der mm. hvor du er i det land, du er. Og du hvad hedder det har som regel også i hvert fald en ugentlig fridag. Så altså, det er jo ikke, fordi du er professionel sportsmand, ens med, at du derfor har et meget tættere, i hvert fald ikke nødvendigvis pakket schema, end andre mennesker med, der ind i arbejde. Mm. Altså, og det synes jeg bare måske, det lød som om, at hun troede, at det var. Altså, at, at, at hun følte sig en lille smule, øh, hvad hedder det, sådan øh, ivrig efter at komme og besøge ham, men stadigvæk også var sådan, jeg ved godt, at han har rigtig travlt, og han har et rigtig travlt schema. Det, ved jeg ikke, om det kan jo sagtens være noget, han har sagt, men det kan også være noget, hun bare forestiller sig, fordi mm. ordet professionel sportsperson lyder ret øh, travlt i sig selv. Ja. Og der vil jeg jo bare sige bag om kulissen, at det er altså ikke altid sådan, at tingene hænger sammen. Nej. Så, så, så det skal hun i hvert fald ikke nødvendigvis gå have nøje over. Hvis det så er noget, han har sagt, når hun har prøvet at få en aftale i kalenderen, så kan jeg godt forstå, hun har det ondt i maven. Og det er der, hvor jeg synes, at så i stedet for at spille et spil, så synes jeg bare, hun skal være sådan, prøv at høre, jeg vil i hvert fald rigtig gerne se dig, øhm, og, øh, og, og så må du øh, hvad hedder det jo, øh, række ud, når, når du øh, finder noget tid i din kalender. Så er jeg i hvert fald klar til at komme til Schweiz. Mm. Og så er der ikke så meget mere, man kan gøre, og, og, og så er den lidt på hans banehalvdel. Og det er jo der, hvor jeg synes, at hvis andre mennesker så ikke imødekommer sådan en besked med et ala ej, øh, jeg kan godt i øh, næste uge, eller om en måned, eller hvad ved jeg. Men i det mindste gør sig umage for så at mm. finde noget. Så tror jeg måske bare ikke lige, de kan overskue det. Nej. Og så tror jeg, at man skal... Øh, jeg siger ikke lukke den ned, men lægge den lidt på hylden, mm. og prøve at komme lidt videre. Og så siger jeg ikke, at man ikke kan skrive igen. Sådan, ej, jeg vil altså stadig rigtig gerne komme. Men det er jo der, man skal gøre op med sig selv, om man går over nogle grænser, og man øh, altså føler, at man måske taber lidt sig selv i jagten på at vinde en anden. Ja. Ja, fordi altså, jeg er i hvert fald 100% på, at øh, hun bliver nødt til ligesom at, at handle på det her, og fortælle øh, ham i Schweiz, hvordan tingene ligesom ligger, og hvor meget hun har lyst til at ses. Fordi lysten bliver ikke mindre af ikke at skrive. Altså lysten vil altid være der, mm. også fordi så bliver den bare endnu mere fantastisk, den weekend der. Fordi så bliver det endnu mere uopnåeligt. Så weekenden, den bliver kun bedre og bedre og bedre. Og det kan jo være, altså, det kan jo også være, at så mødes de igen, og så er, det, altså, så er det ikke så fedt som første gang, fordi så er det ikke nyttere og spændende, og det ene og det andet. Altså, Nå, bare for at sige, at man kan også nogle gange godt gøre det bedre, end det det er. Men jeg synes, hun skal handle på det. Jamen, det synes jeg også, men jeg synes mere, det, er, at det skal være sådan en, øh, en straight up, øh, hey, jeg vil øh, jeg vil virkelig gerne komme. Jeg kan forstå, at det er måske er lidt svært for dig at overskue, men sige endelig til, eller, eller endda selv komme med øh, to, øh, to forskellige slags datorer på to forskellige tidspunkter. Mm. Så sådan, jeg kan den her weekend, og så måske en weekend med tre uger efter, eller sådan noget. og så sige, øh, kan du nogen af dem her? Hvis personen, så, det er jo også altid et rigtig godt tegn, den udskrevne regel, bare skriver, jeg kan desværre ikke de datorer, og ikke selv foreslår nogle andre datorer, så skal man altså lægge den på hylden. Fordi så er det en af. Og altså, så det er det godt. Nej, det er jo ligesom, hvis, hvis vi to har en aftale, og jeg skriver til dig, jeg kan ikke øh, alligevel i dag. Måske lidt, men hvis vi var lidt mere pægfærd venner, og ja, ja. vi havde lavet en aftale, og vi begge to havde haft en aftale i kalenderen i 14 dage, mm. og jeg så siger til dig, hey, lad os se, jeg kan sgu ikke mødes i dag alligevel. Og jeg er ikke sgu, men hvad med i morgen, eller, hey, jeg vil altså stadig vildt godt se dig, hvad med i næste uge. Mm. Men bare skriver, jeg kan ikke alligevel. Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Jo, jo, 100%. Så er det det er jo en afvisning af en art. Præcis. Eller i hvert fald et menneske, der er sygt dårligt til at kommunikere sig, som mm. skal have hjælp. Men som regel synes jeg godt, at man kan tolke sådan noget som... Så vil den anden altså ikke helt lige så meget. Nej. Så virker det mere som om, at personer tager sig sammen til at og ligesom bare sige nej tak. Ja, så er der selvfølgelig altid sådan noget med sådan, hvad er det for en slags person, og hvor stresset er personen, og hvor er personen i sit liv lige nu, og sådan noget. Men ja. alle mulige Men tage faktorer, det man kan tage, tage, tage op. Og vi ved selvfølgelig ikke om ham her. Han, altså, der kan være alle mulige men jeg synes bare, foreslå nogle konkrete øh, datorer. Ja. Se, hvordan han ligesom vender tilbage på det. Er det, øh, det kan det desværre ikke, men jeg kan her? Eller er det, jeg kan svære ikke? Punktum. Alt efter det, så tror jeg godt, man lidt kan mærke efter. Og så uanset, hvor, hvor, hvor dejlig og real det synes, den connection var, så lover jeg derfor at du nok skal få sådan en med en anden person også på et tidspunkt. Ja. Yeah. Altså, Eller måske endda noget, der er endnu bedre. Livet er langt. Ja. Altså, og lykken er kort, men den skal nok komme igen. Hold det op. <laughs> okay. Er det ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold? Chefen, der siger, at det er en del af oplevelsen.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 Er vi klar til nummer to, dilemma? Ja. Der er meget kærlighed i en bakken. Mm. Der er meget, øh... men den her, den er til gengæld, den er fed, fordi, øh... ja, det er den. <coughs> Personen skriver her, Jeg var på første Tinder-date med en fyr i lørdags. Nej, de der kartoffelmadder. Hørte du den der lyd, der kom ja, ud af min mund? Ja, jeg hørte det godt. Det var uden jeg selv vidste af det. Jeg plejer godt at kunne kontrollere bøvsen. Nej, det plejer du. Ja. Nå, men, nå, men bare sådan, nu, nu ved jeg godt, der kom noget ulægget ud af munden på mig. Det vidste jeg ikke her. Du, altså, du er stadig noget valgflæst, der ligger og bliver fordøjet <laughs> nede i maven, <mousen>, tror jeg. <laughs> okay, er du klar? Mm. Det går faktisk. faktisk... Øhm, helt uaffordret... Øh, bestiller han bor på en semidyr-restaurant og skriver, at jeg bare skal møde op. På aftenen øh, synes han, at det giver mest mening at vælge dagens menu, som er tre retter, og han ved allerede, hvilken vin vi skal have Kæmpe spiller. Han forklarer, at han får rabat på restauranten, fordi han selv er i branchen. Jeg siger, du må se til, hvis jeg skal overføre noget, hvortil han mumler, ja, ja, det skal du ikke tænke på. Jeg gav senere to øl på en bar, fordi jeg havde tænkt, at nu havde han inviteret mig ud. To dage senere anmoder han mig om 650 kroner for mobile pay. Kan vi diskutere situationen her? Hvor er det, kommunikationen går galt, og hvad betyder det at invitere ud? Skulle jeg ikke, eller skulle jeg have skrevet, har desværre ikke råd, inden jeg tog på daten, hvor bordet var, be hvor bordet var bestilt? Skulle han ikke have spurgt, før bordet blev booket? Hjælp. Nej. Altså, der det her er, jo, det er fandme en vild situation. Der er bare sådan, du skal... Du skal altså, jo, du bliver nødt til at overføre pengene, men han skulle ikke have sendt den anden måde. Nej. Hvis du inviterer nogen ud på en restaurant, særligt hvis I er i en dating-fase, og du er sådan, jeg vil gerne... Og det ikke er sådan en fælles... Nu prøver vi at finde en restaurant sammen. Øh, hvad kunne du godt tænke dig? Men du er så oven i købet, inviterer nogen sted, bestemmer, hvad I skal spise, bestiller en vin... På den der måde, hvor det 100% virker som om, at det er dig, der også har pengepunkten med. Og der så samtidig bliver, du bliver sagt det her med overførsel, og du så siger, det finder vi bare ud af. Altså, så, så, så må man sige, ja, det kunne være fedt, hvis vi lige kunne splitte vinen, eller ja, bla, bla eller sådan og, og du så samtidig også sidder og siger, du får rabat og alt muligt. Så er det da 100%, at jeg også havde forventet, at det så var en, der betalt. Ja, altså det, det er det en på. Altså. Hun skal edde med trække husketrækølgene fra am, det der. Jamen jeg er sgu til at sige, og, og, og gerne lidt ekstra til. Altså, det her, og hente Metro-ballet, nah, som man har taget sådan en. Nej, nah, men det her det er jo bare en, der spiller over evnen jo. Ham fyren her jo. Altså han vil gerne være en rigtig kong gulerod. Rigtig en, altså, stor, en stor spiller, ser rigtig fed ud på, øh, på restauranten, men han har ikke rød. Det er en solkonge. Det der, det er... <laughs> ja, og, det er det. det. Det er en der er en... stort som en sol og flad som en pandekane i. <laughs> <Ja, ja. laughs> <laughs> hans fingepunkt er i hvert fald flad. Øh... Altså, jeg synes jo, Jeg det... tror faktisk, jeg havde afvist den. Nej, Mo nej det kan du ikke. Hvorfor? Jamen, det synes jeg bare ikke, man kan. Altså, Hvorfor? Jeg havde sgu betalt den, men, men jeg havde ikke givet at se ham igen. Nå, nej, nej. Altså, 100 procent. De skal ikke ses, ses igen, fordi det altså... her, er jo en... Altså, hvor fanden stopper det her så nogensinde? Eller jeg havde i hvert fald været sådan... Det kommer an på, havde jeg virkelig synes, han var fucking nice, og han sendt mig den der vandmodning, så tror jeg, jeg havde skrevet en besked og været sådan, hej? Jeg havde godt nok forstået det som, at du inviterede mig ud, og du bestilte som også ting på min bekostning, uden jeg mm. rigtig fik et ord indført. Jeg har altså ikke rigtig økonomi til at betale det her, men jeg vil godt slå halv skade, eller hvad ved jeg, og så skal jeg nok give næste gang eller et eller andet, hvis nogen rigtig godt kan lide ham. Men hvis, hvis, hvis ikke, og hun får den der, så synes jeg hun stadig hun skal betale, og så synes jeg bare, at man skal lukke den ned jeg synes bare, at alt falder til jorden her. Altså, det her, det er jo... Jamen, jeg, jeg vil bare ikke kunne, kunne lide at afvise. Altså, det er en ubehagelig konflikt der ende i. Altså, ja, ja. penge er altid ret nøjere. Så heller... man ved ikke, hvad han render rundt og siger ude i byen, og hvis de har fælles venner, og hvad ved jeg, eller sådan. Det er fedt bare at, at, at, at få den betalt, og så enten knytte nogle ord til, eller også være sådan, jeg gider alligevel ikke rigtig se ham igen, så nu overfører jeg den bare, så er det, det sidste, han hører fra mig. Ja, det har du nok også ret i med, at man skal lade være med at... Det med penge er en stor konflikt, men altså der, det er det jo sådan en person, at hvis de så blev kærestrik, og han lavede ud for en masse ting igennem forholdet, den dag de så ville slå op, så vil han have holdt regnskab. Ja. Og så vil der bare stå en anmodning på mobile pay. Men jeg synes generelt, at de mennesker, der gør det der, altså, det er en irriterende måde at være i verden på. Altså, det... Også fordi, det er jo også en irriterende måde, hvis, hvis man beslutter sig for rent faktisk at velgive noget, så er det jo også rarest at allerede sige, inden sådan, jeg giver sgu den her øl. For så kan man sidde bare høj på, at man har givet en øl, og det føles dejligt at give, og sådan noget. Og hvis man ikke vil, så synes jeg også bare, at man skal sige inden, hey, jeg kan godt gå op og hente øl, men øh, er du okay med, at vi splitter, fordi jeg har ikke rigtig nogen penge? Og jeg er også indforstået med, at økonomi er super tabu, og det føles ikke rart. Men der kan man jo altså som regel også være sådan, jeg giver første, så giver du næste-agtig, eller sådan. Men med det der med sådan en middag der, det er jo også at tage folk med bukserne nede, og invitere nogen ud og spise på en fin restaurant, give udtryk for, at man får rabatter, man kender dit og du, der dat, og øh, altså, det der med, at du, du bestiller på andre menneskers bekostning, så, så er du altså også lidt en røv, hvis du ikke øh, betaler for det, synes jeg. Lad mig også, det er da også svært at sidde og slappe af i, for at, ja. at sige, at hende, der så er på date med ham, det finder vi bare ud af. Og jeg føler altså, nemlig jeg, også, at han jeg... har haft lidt øh, ondt i maven. Du er, er faktisk det, er vel frem til præcis det der med, sådan, han har jo selv han har nok siddet og godt vidst, at hun har troet, at han gav, og han har men... elsket følelsen af, at hun troede det, men han har også samtidig vidst, <laughs> um... at han ikke vil give. Forstår du, hvad jeg mener? Og det må jo også have været en super angstprovokerende situation at sidde i for ham hele middagen. Fedt at have store armbevægelser, mm. fedt at vide, at øh, hende overfor, som man synes er sød og tror, at man giver en dyr middag til over 1000 kroner. <laughs> men også aus ah. i maus at sådan inderst inde ved du godt at hun, du sender hende en mobilpan mod hende ah, yeah. her om et par dage. så må jeg skulle tage noget ansvar. Det, jeg synes det er mest altså jeg synes det er mest for hende. Ja, jamen, fordi... jeg forstår bare ikke at man gør det der. Nej, nej. Altså... Fordi man, han har jo ikke engang kunne nyde, og han har jo alligevel lige mig væk også kunne give 650 kr. for den der oplevelse. Han har jo ikke kunne nyde det. Nej, han har jo ikke, også ikke sidde det. sådan med, med foden og under bordet og rystende ben og være sådan, Åh, hvad laver jeg? Jeg har ikke penge til det her, jeg bliver nødt til at kræve penge, men hun tror, at jeg giver, og det føles fedt. Hver øh, nu bare, I det din champ? Men han har jo ikke, og så har det kostet ham 650 kr. i det midte, at least så kunne hun nyde det imens det stod på, fordi hun troede det var gratis. men kunne hun også, det, fordi det jeg ikke tror hun, Nå, hun kan. Hun tror også at hun har hun har siddet og været lidt stresset. Jeg og noget tror noget at hun også. har siddet og været stresset og tænkt, oh nej, vi skal bare vi ikke skal have en vinmenu mere. Ja. Bare han ikke også bestiller det fordi det finder vi, vi bare ud af. Hvad er det vi finder ja, det ud af Det ligger også bare billedet på, hvor dårligt det er, når to mennesker ikke kan finde noget at kommunikere sammen. Ikke? Altså at man, når man ikke siger noget højt, cirka det deres skyld, fordi det, er deres, det tror jeg vi alle sammen kunne have ind i sådan en ubehagelig situation, men det er bare Altså, penge er jo bare aldrig men, sjovt at snakke om. Men også fordi, hvad skulle, altså, hvad skulle man svare, hvis øh, vi tog på en første date med en, og personen siger, at det finder vi, vi, vi bare er ud af, vil man så svare igen? Nej, det vil jeg faktisk gerne have, at vi finder ud af lige nu. Betaler du, betaler jeg, eller skal vi split? Det, det kom an på, hvilken chargon jeg havde med personen, jeg var på date med. Men jeg tror da, jeg ville sige, hvis jeg kunne se, personen sad på var ved at bestille en, en dyr dyr vin, så tror jeg da alligevel at sige, at det er fordi, jeg har altså ikke... Altså, jeg ved ikke, om jeg har lyst til den vin, jeg måske heller bare have et glas, eller mm. altså, sådan, prøve på den måde. Og så hvis personen så var sådan, nej, nah, jeg skal nok give, så og sådan, okay, så kan okay, da godt tage flere glas af en flaske. Eller, altså, ja, jamen, står, men, men der er jo andre måder, står, man kan byde ind på, og sige, man ikke lige... Og så, og så til, sidder jeg bare lige nu og tænker på, om jeg egentlig har sagt, det finder vi bare ud af, når folk har spurgt mig, om de skulle mobile pay mig, hvor jeg så rent faktisk har, har anmodet. Fordi det tror jeg faktisk er sket, men på en anden... Jeg tror mere, at det har været sådan noget, jeg har lagt ud en hel aften men... for mine veninder. Og så undervejs har det været sådan, en jeg overførsel, og så har jeg sagt, det finder vi bare ud af i morgen yeah. Men det er jo mere sådan, jeg gider ikke han en, en chat-anmodning, eller en chat-mobile-pag-overførsel nu og en senere, så vil jeg hellere bare lægge det hele sammen i morgen og dividere mm. det i to. Mm. Så det er mere sådan, det finder vi bare ud af, er jo heller ikke decideret, at jeg giver Altså, det kan også blive sagt i sådan en... Nå, jamen, jeg gider ikke sidde og splitte regningen, mens vi er her. Det finder vi ud af i år morgen, ikke? Ja, ja, men jeg synes bare mere, det er det, der når... At, altså, at, han, for fan, at han har bestilt bordet. Altså, det er ham, der har sat hele alt, alt det her op. Men okay, på samme tid, så kunne man eventuelt også, også lige, bare lige sige, kan vi finde et andet sted? Altså, det er, det er måske begge veje, den her, den er sådan lidt... Det er i hvert fald, altså jeg, jeg kan sagtens så stå hende, og jeg synes også, at, at også fordi man skal jo også se det i, de, i den øh, sociale arena, det ligesom foregår i det er en date, øh, han tager initiativ, han inviterer ud, øh, han bestiller maden, han står for vinen, og sådan noget, og så kan jeg så godt forstå, at man, øh, hvis man lige kommer til at slippe ind i de lidt normative kønsroller og... Mm. I, altså Det gamle dating datingmønster altså, kommer til at være sådan, så giver han måske, eller hvad. Altså, det tror jeg også, jeg selv havde været. Altså. Og så tror jeg netop også, at jeg havde tænkt, sådan, Om, så er det jo mig, der står for næste date. Præcis. Altså, for, og så arrangerer jeg noget, og så er det på min regning. Præcis, sådan, fordi hun har slet ikke forventet, at det, det skulle være Nej, det her. Men, men på den anden side, så ja, altså, så en anden gang skal man nok bare forventningsafstemme lidt mere. Altså, så, og det er derfor, jeg siger, jeg kan godt forstå, at hun sidder med en irriterende følelse i kroppen, fordi det vil jeg også... Men jeg synes, hun skal overføre de penge. Hun mm. tænker, det er noget med, at hun skal afslå den mobile modning Og så derefter, så alt afhængig af, hvor hyggeligt det var, så skrive sådan, hey, ej, jeg troede, du gav, har ha, øh, hvad det? jeg har ikke lige penge, eller det har hun så ikke lige sagt noget hvis du mm. det, er, fordi det er for mange, så må jeg overføre 300 nu, og 300 næste gang, jeg får løn, eller... Altså, prøv at gøre det på den måde, eller også så, øh, så bare overføre det, og så Værsle, træk fra. Dig. Jeg træk fra. Ja, selvfølgelig træk fra. Jamen, det er jo også altid det der med, når, når den ene så, er de, så begynder at kræve penge til på den måned, så må man jo også åbne for sit eget regnskab. 100%, så går det sgu begge veje. Ja. Så er der virkelig krig i anmodningerne på mobile ja, ja. pay. Så kommer der, så bliver et slagt til. <føst> også for den dose flod tomater der engang stod øh, som nogen. Ja, jeg ved det ikke, men sådan, det kender jeg godt. Det kunne jeg også have fundet på. Er der flere? Vil du have et med øh, med job? Kan du lige se en ond der eller et eller andet? Ja, men der var virkelig som der men jeg blev bange. Nå, hvorfor? Fordi jeg kunne høre en lyd og småmanden komme op af trapperne. Nå, nej, men og, det er stolen øh, den jeg sidder på, der sagde andet. Var eller noget, det der at lave lyden, tror jeg. Nå. Jeg kan godt se dit blik, du troede der stod en ond. Altså, når det okay, der er igen er indstartede. No, okay, jeg har så stor Yes, en mobiltelefon på. Jeg tror hele tiden, der står en eller anden klar hen ved Den siger klik. Det der der har lige været her. Halloween. okay, vil du have endnu en med date eller vil du have en med job? Mm, job Et date. Job. Job? Ja. Okay. Kom, kom, her, kom her. Jeg hader mit arbejde. Nej, jeg kender. <laughs> ja. Og søger aktivt noget andet. Jeg hader det hver dag og bliver stresset og ked af det, når jeg er på job. Skal jeg sige op nu, eller vente på et andet job af i hus? Uff, står der virkelig ikke andet end det? Nej. Det er jo altså farligt. Altså, der vil jeg sige, og det vil jeg sige generelt, vi tog jo ikke eksperter i noget som helst. så Man Ingenting. skal jo ikke bare tage vores ord for gode varme. man skal jo forholdt følge sin fornemmelse og, og snakke med Men, lige her, der synes jeg næsten, det er endnu mere nøjende at rådgive, fordi altså, vi kan jo godt sige, hvad vi synes, men altså du ved kun dig, der har sendt dilemmaet ind, hvordan din økonomiske situation er, og den slags, og at det, at det handler jo meget om det også, fordi jeg kunne jo godt, dengang jeg havde mit job på The Voice, som radiovært, øh, intet under arbejdspladsen, eller radiostationen eller noget som helst. Det var bare det mig, endnu. der var. Ja, ja, ja, og det gør jeg sådan set også, den her podcast, det er også det er på rigtigt. Men jeg var bare øh, træt, altså jeg, havde, altså jeg skulle væk, jeg skulle prøve noget andet, sådan er det jo en gang imellem. Øhm, der så jeg jo op, uden at have noget nyt. Altså, der havde jeg jo ikke andet. Men der havde jeg til gengæld på en eller anden måde en økonomisk sikkerhed i min kæreste, som, lige havde, altså, som jeg lige havde arrangeret at flytte til et andet land med, og hvor jeg vidste, at han godt ville betale for huslejen og for, for maden og sådan noget i, i den tid, at jeg ikke selv kunne tjene penge. Mm. Og på den måde så var jeg ligesom sikker på, at jeg ikke ville ryge for hus ja. og hjem. Og, og det... Det var jo et af de mest privilegerede øjeblikke i mit liv, og samtidig også en af de, den eneste årsag til, at jeg kunne se mit job op, uden at have noget andet. Mm. Også fordi, at jeg er en af de idioter, der ikke har været medlem af hverken en fagforening eller en A-kasse. Så jeg, jeg ville ikke kunne komme på, øh, på altså sådan dagpenge. Jeg ville ryge direkte på kontanthjælp. Og så ville jeg nærmest ikke kunne sidde med lejlighed. Så, så altså... Man, og, og der spiller jo alt for nogle der ting ind. at du øh, dilemma-person, der lige har sendt det her ind, medlem af en fagforening og en A-kasse? Altså, vil du ryge på kontanthjælp? Hvad er din husleje? Altså, alle sådan nogle, der tænker, man jo hvad, hvad er dine udgifter for, i forhold til, hvad du kan få på dagpenge eller kontanthjælp? Hvordan vil det påvirke dig, ikke at have den samme økonomi, som du plejer? Vil du så miste fuldstændig overskud til at søge nye jobs? Og man siger jo også, at... Det siger man. At, høre, Jamen, at det er nemmere at få job, når man er i job. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det har jeg bare altid jamen, det, hørt. Det, det, det tror jeg også på det, altså det du, På en eller anden måde, det er jo ligesom, at det det, her, at, at det først, når du har fundet en at gå på date med, at alle de gamle flammer begynder at skrive igen. Mm. Altså det har jeg oplevet, du uttaler gange, når man så render rundt med, som, en som en høne uden et hoved, og bare gerne vil finde en date, så er sådan, gå lige væk. Mm. Vi skal helst ikke røve dig. Ja, jamen, og så sådan det, når har man så fået på en eller anden på krogen, og så begynder DM'sene at skrive klokken tre om natten, ja. Altså, Jamen, det, det, det sker hver gang, og det, det, det tror jeg godt, man kan putte over, altså overføre til, til jobsituationer også. Men igen, du skal selvfølgelig heller ikke gå rundt og være ked af det hver dag, når man står op. Nej, nej, det skal man ikke, men det er, det er virkelig rigtigt med økonomien, fordi der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på job, øh, når jeg står op, når jeg går i seng, når jeg går rundt også, og, og, altså, og grund til, at jeg tænker på job, det er på grund af økonomien. Fordi jeg hele tiden tænker på, at jeg vil have penge til husler, jeg vil have penge til mad, jeg vil have penge til at gå ud med mine venner, jeg vil have penge til, at venner, mm. vil, øh, have penge til hvis at du kommer og spurgte mig, vil du ikke lige en uge med på Bali? Når, <laughs> når, når man sådan, jeg vil have penge til, jeg vil have frihed. Yeah. Og det virker sygt overfladest, det her. Øh, men penge for mig er lige med frihed. Det er jo ikke overfladest, det er jo bare desværre, så den sande er i sandhed, eller hvad det hedder. Præcis. Så det kan godt være, at personen er vildt ked af det, og vild stresset over det her arbejde, personen i lige nu. Men øh, hvis du ikke har penge til at sige op, så, så, så rammer den set mig også bare hårdt uden et job. Og så tror jeg bare, det er svært. Og, altså, men altså, jeg havde jeg havde søgt på med lys og lygte. Altså mm -hmm. med jobs. Jeg vil sige, at jeg har haft mange jobs øh, de sidste 3-4 år, hvor at jeg ikke kunne lide dem. Altså, sådan der arbejdede i Føtex, der, der var jeg ked af det hver morgen klokken 5. Både fordi klokken var fem, men også fordi nu vidste jeg, at jeg skulle hen på en arbejdsplads i 7 timer, hvor jeg ikke gjorde noget, der var godt for mig selv. Altså, mm. altså, altså, jeg var vildt bare en robot, der gik rundt og sorterede bananer. Da jeg arbejdede på slagteriet, øhm, der var jeg heller ikke glad, fordi jeg ligesom bare stod og sorterede kød, da jeg Vi øh, bare... har forstået nu. Når, ja, ja, men bare for at sige, at min drivkraft, og det ved jeg ikke, om det er sundt eller hvad det er, men det er virkelig økonomi. Altså, det er penge, der mm, er min er drivkraft. ja. Så, så hvis at man måske bare lige kunne, kunne få fokus over på, at, at, at nu er det penge, jeg går på arbejde for. Og i jeg så tjener pengene, så kan man altid finde noget ved siden af. Ej, ikke altid, men man kan være, i hvert fald men, prøve på det. Men, men hvad hedder det? Det kommer jo også an på, fordi de jobs, du alle sammen nævner, det jo, var jo dine ungdomsjobs. Det var jo ikke dine rigtige installationsjobs. Og vi ved jo ikke, om vedkommende her øh, taler om et. et, et, et, et voksenjob. Ikke at sige, at det er arbejde i født eller i slagteri ikke at det er det voksenjob Men er ikke hendes voksenjob. Jeg øhm, ved jeg ikke, om det er hendes, hendes der, hun gerne vil være, og den branche, hun gerne vil være i. Og hvad hedder det. Hvis det er det, så tror jeg bare, det gør lidt mere ondt i hjertet at have sit arbejde. Jeg har skulle også haft nogle jobs indtil at jeg endte nogenlunde der, hvor jeg lige nu føler, at jeg gerne vil være. Men samtidig med, at jeg aldrig helt ved, hvor der skal ende. Men hvor jeg bare været sådan, om altså. Det er, der, det er der nederen at gå og støvsug ind i stak, men, men det er lige meget, for jeg skal ikke være her for evigt. Mm. Eller det er da øh, nederen at stå i kassen nede i spar og øh, smøre sandwich og øh, sælge smøger til øh, mennesker, der drikker for meget alkohol. Ja. Men det er jo ikke, altså det er midlertidigt. Præcis. Men det, det tror jeg ikke, man tænker, hvis man er. Det tænkte jeg jo heller ikke, da jeg arbejder på The Voice, der tænkte jeg ikke, det er midlertidigt der tænker jeg, at hvis ikke jeg aktivt flytter mig herfra, så ender jeg med at være her hele min karriere. Mm. Og, det, og den tanke tror jeg er lidt mere stressende, end hvis man som ung arbejder i et supermarked, og ved, man på et tidspunkt skal videre. Forstår du, hvad jeg mener? Men, men det, det er bare mere om overskuddet. Altså, nu er personen jo stresset og ked af det hver dag, når at, øh, ja, personen tager job. Men vil det være, jeg tror, mit råd er, hvis du har noget ferie til gode, eller hvis du bare har noget ferie, eller hvis du kan tage nogle, øh, nogle fridag, eller noget overlov, eller et eller andet. 100 så brug det, eller gør det. Og så brug den tid på både at øh, lige sådan, øh, falde ned igen, og, øh, og, og, og mindre om, at du lige har gjort noget mega godt for dig selv, netop at tage afstand fra din arbejdsplads, når du har brugt noget tid på det. Så begynd at søge. Altså så stå op kl. 8 om morgenen og sæt dig ved din computer og skrive ansøgninger og få hjælp af mennesker og tage ud og drikke noget kaffe med folk og sådan noget. Så søg der, uden at være på arbejde imens. For det kan jo godt være fucking svært at søge jobs, hvis man havde sit arbejde og lige har været der i 8 timer hver dag. Så det, det tror jeg faktisk må være mit råd, at, at sådan, hvis, hvis du har noget ferie, eller hvis du kan tage noget overlov, eller hvis du kan... altså du vil jo også kan mærke, at du er så stresset, at du kan mærke det fysisk på kroppen, eller mm. hvad ved jeg. Så få en sygeerklæring fra, fra din læge, og så være væk i 14 dage på, på, på det. Ja. Det synes jeg er fint. Altså, mm. Både fordi, at hvis du har det så dårligt, og virkelig havde dit arbejde, så, så, så du føler dig stresset og helt nede, så skal du lige lidt væk for at mærke efter, om du så får det bedre, når du ikke er der, eller om det er måske også så andre ting i dit liv. Eller sådan. Ja. Så tag noget ferie, eller noget sygeårlov, eller et eller andet, og så brug den tid på at, øh, at finde et. et et, eller i hvert fald forsøge at finde et andet arbejde, og så også bare det der med lige at fjerne fra det, som gør dig så ked af det hver dag. Det må være mit råd. Hvad? Det var et itærende godt råd. Sådan men det jo bare for, at nu vil jeg jo også gerne sige noget. Øh, følge op. Du kan bare sige, at du er enig. Ja, jeg er enig. Og så jeg vil jeg bare lige tilføje, hvis du øh, har, sidder godt økonomisk, så... Ja, ja, hvis du har en opsparing, Så, du ved du det hvad? Til at så er der på... sgu ikke nogen grund ja. til at blive der. Hvis du, øh, ja, hvis du har råd til at ikke arbejde, så lad være med at arbejde. Ja. Men øh, hvis du ikke har råd til det, så lad være. Fordi fuck det er nederen, og hele tiden gå på kompromis med ting, fordi man ikke har ja. råd. Altså. Okay, Lasse. Det var tre gode dilemmaer, du har fundet. Tak for det. Så vil jeg øh, smutte ud og... Øh... Og hvad? Siger du, at krammer din mouse? <laughs> Det jeg altså er det at gå på toilettet? Eller? Nej, men tryk på den. Der er meget luft i så så jeg, jeg skal sådan fordøje det. Det er som om, der er, der er en forstoppelse nede ude en forstoppelse. Hvad var det også, du har spist til morgenmad, sagde du? Det gider jeg ikke sige. Du skal ikke sige det. Jeg stopper optagelsen nu. Lad <laughs> være med sige det. Sige det nu bare. Men det er jo ikke noget nyt, føler jeg. Du har en frostrundstykke og en Red Bull. Ja. Var det en Red Bull, eller troede du var en monster? Og i næste uge, der er <laughs> jeg <Ja, ja, Moldis. laughs> Det er jo Læk. din hver er dag. Frostrundstykker, frost, frost, frost der, der intet er i vejen. Det er slækkert. Ja, ja. Men den der Red Bull til morgenmad er måske en dårlig vane. Jeg facetimede også min ven, som sagde, at jeg begynder at ligne mere og mere en håndværker i hovedet. Ja. Altså rundstykket. Eller en te-birkes. Det var nok meget godt, du lige fik tilføjet, at det ikke var bare en håndværker. Jeg var lige sådan, uh. Nå, Nej, <laughs> er... Når han er hovedet. selv håndværker. Han, mm. øh, han tømmer. Ja, okay. Te-birkes. Men en te-birkes i ansigtet? Ja. Din hud er ikke sådan noget med de blå birker, det er svært at ja, Jeg synes altså, det, det ser ikke slemt ud. Nej, du ser fin ud. Altså. Du ser dejlig ud. Det er mere, tak. hvordan du har det indeni. Det kan vi komme ind på næste gang. Farvel. Farvel. Lyt til alle episoder af Friends After Friends, der hvor du hænder din podcast.